A kikötőnegyet hegynek siető utcáit legmagasabb pontjuknál keresztbeszeli végül a Brűder a műr, a kikötő páráinak mammártya, korfusz tandemja, rodvéje és ringje egy szemében. Az örömök és mulatságos utcája egy ócska kopott, sokszínű világítású zajos keskeny utca, ahol ma is valóságos életét éli a ponyveregényekből és mozivásznakról ismert valószínűtlen világvárosi bűnök legszélesebb skálája. Orgyilkosok, kábítószercsempészek, lánykereskedők és légionisták, akik csapatostól vonulnak fel duhajkodni a közeli Fort saint -Gen citadellából. A rűdel a műr mindkét oldalán kisbárok vannak egymás mellett, színes bejárók mögötti citerák, keleti sípok, hegedűk és dobok bábeli kakafóniája szüremlik egymásba, végig az utcán. Lámpionok, vörös bárpolcok, gyékények és mindenféle színű nők teszik egzotikussá ezt a környéket. Kribbl a zsoké, ha csak tehette, itt töltötte el az éjszakát. Mestersége és keresete után ott lett volna a helye a belváros kávéházaiban, de öt különös hajlamai ide vonzották ebbe a furcsa mocsárgőzös, színes sárba, ahol az italok egyformán durvák, olcsók és rosszízűek voltak. Egy magas bárszéken ült, abszintot ívott, és tompultan merült bele a zsivajba. Mellette egy kövér, bozontos hajú távol keleti nő ült. Vastag hízelgéseket mondott Kriblnek és ölelgette. Éjféltájban egy előkelő külsejű finnyás ember jelent meg a bárban. Idejébe került, amíg érzékei annyira hozzászoktak e kaotikus benyomáshoz, hogy jövetele céljával tudjon foglalkozni. Miután körülnézett, egyenesen kribble ment, karjánál fogva ellódította a szerencsétlen hölgyet, és odaült a helyébe. Jó estét, mondta, és mereven a szemébe nézett kribülnek. A zsoké visszanézett rá, bárgyú tekintetének minden kutató ravasságával. Maga a harminc éves elmúlt nem soká lovagolhat már. Egy üzletről van szó, amivel végképp a gazdag emberek sorába kerülhet. Link dolgot nem csinálok, mondta a zsoké. Ezen a versenyen maga mindenképpen csak link dolgot csinálhat. Mindenképpen csalás, amit csinál. Márpedig, ha valaki csal, azt azért teszi, hogy mennél több haszna legyen belőle. Kribble nem tiltakozott. Kifejezéstelenül bámult a padlóra. A szembogara már felfelé rezdült a pillái mögé, és nyírkos hideg keze, annélkül, hogy arra nézne, révedezve nyúlt egy újabb teli pohár után. Bár magyarul beszéltek, dr. Frick, mert ő volt az új vendég, halkabra transponálta a hangját, mintha nagy titkot közölne. Csodálatosan szép a grófnő. A múmia harc összerándult, a bágyat szemek alattomos gyanakvással néztek oldalt és felfelé dr. Frickre, aki nagyot kacagott és megveregette a zsoké vállát. <gül> Látom én azt barátom, hogy maga halálosan oda van azért a remek nőért, akire még <gül> ránézni sem tartja logikusnak. Pedig a gróf mindenét magának köszönheti, és kicsoda maga náluk. Cseléd! Maga összelovagolt nekik egy vagyont, és ez a fehér páva keresztül néz magán, mint egy ablaküvegem. Az életét koszkáztatja értük, <gül> a csontjait töri össze, hogy ők duskáljanak a pénzben. Nézze, ott a túlsó oldalon öl a sofőr. Még ő is különben háznál mint maga. <gül> Vajon ki lehet az barna ember, akivel beszél? Sándor átvette a négyezer frankot. Köszönöm, bízom meg bennem. Érzem, hogy az élet adóson pár százezer frankkal. – Nézze azt a két embert, nem ismeri őket? – Dehogy nem. Az egyik a gróf titkára, a másik a zsoké. – Bajon mit csinálnak ezek együtt? A citera és a síp nyekergett, éles hangú köveket ütögettek egymáshoz. Gőz, füst, röhely és lárma telepedett a helyiségre. Kribbl már alig látott, mint egy gépiesen hallgatta a titkár kúnyos szavait. – Aztán látott, te buta, Kribbl! Végül, ha megöregszel majd adnak neked valami kegyelemkenyeret. Ha-ha-ha-ha-ha-ha, <gül> amiért alázatosan előszobázhatsz havonta? Mit akar? Ne lázítson, hanem mondja ki, mit akar. Ha pünköstkor lemarad a delej, gazdag ember lehetsz, mert 5 millióval megfogadná neked valaki a Menelaus hát. Frik, mint maga az ördög, súttogta egész közelről bántó gunnel. Millió most leszel, és ők koldusok. Krübül markában összeroppant a pálinkás pohár. Cserepek zuhantak a földre, és a nyírkos, hideg kis tenyérből sűrű, fekete vércseppek hullottak az abszintócsába. Menjünk innen valahova, mondta rekedten Fricknek, és az arca olyan zöld volt, hogy szinte világított.